Qualsevol persona que hagi intentat aprendre anglès s'ha trobat amb això, perquè paraules com through, tough, bow, s'escriuen gairebé igual, però sonen eh, completament diferent. Sembla que no tingui cap lògica, cap ni una, però la resposta no és que l'anglès sigui lògic, sinó que la seva ortografia és, en realitat, una mena de càpsula del temps, un eco d'un dels terratrèmols lingüístics més grans de la història. El Great Vowel Shift, o com en direm avui, la gran rotació vocàlica. Per entendre la magnitud d'això, només cal imaginar-se a Geoffrey Chaucer, al segle XIV, intentant parlar amb Shakespeare 200 anys més tard. S'haurien entès. Probablement no del tot, i no per les paraules en si, sinó perquè el so d'aquestes paraules havia canviat d'una manera radical. El que els separava era una autèntica revolució sonora. Doncs aquesta és la missió de la nostra anàlisi a fons d'avui. Volem entendre, a partir de fonts de lingüística històrica i articles acadèmics, què va ser exactament aquesta rotació, per què creiem que va passar i com la seva col·lisió amb la imprenta, una revolució tecnològica, ho va canviar tot. Comencem a desxifrar el misteri? D'acord, anem al gra. Què va ser exactament aquesta transformació? Perquè, a veure, rotació vocàlica són una mica... abstracta. Bé, va ser un canvi en cadena, un canvi sistemàtic que va afectar totes les vocals llargues de l'anglès. Un procés que va començar cap al segle XIV i eh, no es va acabar del tot fins gairebé el 18. I els resultats són, vistos des d'ara, sorprenents. Posa'ns un exemple. Doncs mira, la paraula bite, morsegar, a l'anglès de Chaucer no sonava com avui. Tenia un so i com una i llarga, la que tenim a la paraula anglesa, machine. Uh -huh. O sigui que bite es pronunciava més o menys com l'actual bit remolatge. Espera, espera. Vols dir que I bite en Apple sonava com I beat en Apple? Exactament, això és. I no és un cas aïllat, eh? La llista és inacabable. Ostres. La paraula meet, trobar-se, que avui té que so i, abans sonava com el modern mate, company. Nice to meet you. Sí, sí. Podia portar confusions, segur. Vaja. O un altre, house, casa. Avui té un diptong au, però a l'època tenia una u llarga, com la de boot. Es deia una cosa semblant a hus, i per tancar el cercle, but, bota, sonava com el modern boat, vaixell. És increïble. És com si totes les vocals haguessin fet un pas endavant en una mena de dansa, no? Quin era el mecanisme? Què passava la boca de la gent? La manera més sencilla de veure-ho és que totes les vocals llargues van començar a pujar. La posició de la llengua a la boca es va elevar. Però, clar, hi ha un sostre. Les vocals més altes, que ja no podien posar més, la I, the byte, i la U, the house... Es van quedar sense espai. Exacte. I què van fer? Es van trencar. Van passar d'un sopor a un compost. Un diptong. La I es va convertir en ai i la U en AU. I aquest va ser el tret de sortida. Ah, clar. I això va provocar un efecte dòmino. El lloc que van deixar buit aquestes vocals va ser ocupat per les que venien just a sota. Precisament. Cada vocal va començar a pujar per omplir l'espai fonètic que havia deixat lliure l'anterior. No va ser una cosa de la nit al dia, eh? Va ser un procés molt gradual, de segles. Una autèntica dansa de sons, com d’elles. Entesos. El mecanisme intern és fascinant, gairebé com una maquinària de rellolleria. Però em pregunto, què va ser caure la primera fitxa? Això no passa en el buit, oi? ¿eh? És la gran pregunta. I aquí les fonts ens presenten un debat molt interessant. Hi ha dues teories principals sobre el mecanisme. La primera, d'Otto Jespersen, s'anomena cadena d'arrossegament, o drag chain. Cadena d'arrossegament? Sí, d'arrossegament. Segons ell, el canvi va començar dalt de tot. Les vocals més altes, I, I, U, van ser les primeres a canviar, deixant un buit fonètic. Com fi alguno s'aixiqués d'una cadira i deixés un lloc lliure. Exacta. I sembla que la fonètica no li agrada el buit. Aquest espai va actuar com un imant, arrossegant les vocals de sota cap amunt per omplir-lo. És una idea potent, però hi ha alguna cosa que, no sé, no m'acaba de quadrar? Això assumeix que les vocals de dalt van ser les líders. I si va ser al revés? I si les de baix van començar a empènyer? Aquesta és exactament l'altra gran teoria, la cadena d'empuxa o push chain de Karl Lluïc. La teva intuïció és perfecta, el deia que no, que el canvi va començar des de baix, les vocals mitjanes, com la E o la O, les de mid i boot, en l'anglès antic, just, van començar a elevar-se, potser per prestigi social, i en fer-ho van empujar les de dalt, com algú que s'aixeca en un concert i obliga a tot un qui té darrere a aixecar-se també. És una analogia perfecta. Les vocals més altes, I, I, U, es van trobar sense lloc, per no fusionar-se amb les que pujaven, van haver de saltar, per dir-lo així, i convertir-se en distoncs. Té molt de sentit. I tenim alguna pista per saber quina teoria és més probable? O és pura especulació? Doncs sí, i la dialectologia ens dona una evidència clau. I sembla que apunta cap a la cadena d'empenta. A veure. En alguns dialectes del nord d'Anglaterra, l'abocant O no es va elevar, es va quedar al seu lloc. I el que és curiós és que en aquests mateixos dialectes, la vocal alta U, la de House, tampoc no es va convertir en diptong. Ah, això és una pista molt bona. Vol dir que la vocal de dalt necessitava que l'empenyessin per moure's. Si ningú l'empeny, es queda quieta. Exactament. No tanca el debat del tot, però és un argument de pes a favor de la push chain. D'acord, ja tenim els mecanismes interns, però seguim amb la pregunta clau. Què va provocar tot això? Per què just el segle XIV? El context històric i social que apunten les fonts sembla absolutament crucial. És impossible entendre-ho sense mirar què passava a la societat anglesa. I el segle XIV va ser caòtic. L'esdeveniment catalitzador va ser la Pesta Negra, a partir de 1348, una catàstrofe que va matar entre un terç i la meitat de la població. Un moment. Si va morir tanta gent, això no hauria d'haver simplificat la llengua? En lloc de provocar un canvi tan complex, sembla contraintuïtiu? És una bona pregunta, però la clau no és la mort en si, sinó la conseqüència. Una mobilitat social i geogràfica brutal... Amb tantes morts, hi havia una demanda de mà d'obra enorme i la gent del camp, de diferents comtats, cadascun amb el seu dialecte, va començar a emigrar en massa cap a les ciutats, sobretot a Londres. I Londres es va convertir en una mena de melting pot d'accents. Un melting pot caòtic, sí. Imagina't gent de Kent, d'Istanglia, de les Midlands, tots arribant a la capital i barrejant se per primer cop. En aquest entorn, els dialectes comencen a anivellar-se. Es crea un nou accent urbà, una barreja de tots. I en aquest procés, alguns trets fonètics esdevenen més prestigiosos que d'altres. Aquí és on entra el factor del classisme, suposo. La gent vol sonar millor. Precisament. El que en diem hipercorrecció. Les fonts suggereixen que una pronunciació amb vocals més altes, més tancades, es va començar a associar a un estatus superior. La nova classe mitjana, per diferenciar-se dels nouvinguts rurals, potser va exagerar aquesta pronunciació. Per marcar distàncies, sí. I a sobre hi ha un altre factor geopolític, la guerra dels 100 anys en França. El francès havia estat la llengua de la cort de l'aristocràcia. Però amb la guerra va sorgir un sentiment antifrancès molt fort. Parlar en anglès i parlar-lo d'una manera distintiva, no francesa, es va convertir en un acte d'identitat. Alguns creuen que la rotació, que allunyava els sons de l'anglès dels del francès, es va accelerar per aquest desig de sonar més anglès. Una tempesta perfecta, baixa. Llavors tenim una llengua en plena ebullició, canviant a cada generació, i just enmig d'aquest terradròmol apareix una tecnologia que ho canviarà tot. Aquí entra la peça final, suposo. Aquí entra William Caxton, any 1476. Introdueix la primera impremta a Anglaterra. I la impremta, per naturalesa, necessitava una cosa, estandardització. Per poder vendre llibres a tot el país, calia que s'escriguessin igual a tot arreu. Però van arribar en el pitjor moment, oi? Fonèticament parlant, com tries com escriure una paraula si la gent la diu de maneres diferents a cada lloc, i a més, està canviant? Aquesta era la qüestió. I els impressors com Caxton no eren lingüistes, eren homes de negocis. No es van posar a inventar una ortografia nova, van fer el més pràctic, van agafar les convencions que ja existien, les que feien servir els escribes de Londres. Bàsicament, van copiar l’ortografia de l'anglès mitjà tardà, la dels manuscrits. Ah, ja on tenc. Llavors és com si hi haguessin fet una fotografia de la llengua just a la mititat d’un terratrèmol. L'ortografia es va quedar congelada al voltant de 1476. però el so? El so, la paraula parlada va continuar evolucionant durant 200 o 300 anys més. Aquesta és la clau de tot. Exacte. L'ortografia anglesa moderna és, en essència, un fòssil de la pronunciació del segle 15. L'exemple perfecte és la paraula cnait, cavaller. Això de Knight m'ha marcat. A l'escola pensava que l'anglès era il·lògic per culpa de paraules com aquesta. Però ara veus que no és il·lògic, és un fòssil. És un fòssil perfecte. L'ortografia K N I G H T reflectia la pronunciació de l'època. La K es pronunciava el so G en una fricativa, un so gutural semblant a la Jota castellana. Un so que hem perdut. Totalment. La imprenta va fixar aquesta grafia, però la llengua va seguir la K va amudir, el so G va desaparèixer i la vocal I, que sonava I, va seguir tota la rotació fins a convertir-se en el diphtong I. Per això avui escrivim Knight, però diem Night. Això explica moltíssimes coses, però em pregunto, aquesta rotació va ser una llei universal o hi va haver paraules rebels que van decidir no anar a la festa? Ja va haver muntes de rebels, i les excepcions són fascinants. Hi ha paraules on el canvi sembla que es va aturar a mig camí. Pensa en great, break o stake. Ah, és veritat. Segons el patró, haurien d'haver acabat sonant com greet, amb una vocal i. Però no, es van quedar en un estadi anterior, amb el so ei. I se sap per què? Bé, no hi ha una única resposta. De vegades les consonants del voltant van jugar un paper. Per exemple, a Rome, la vocal u hauria d'haver-se convertit en au, com a house. Però no ho va fer. No, perquè les consonants labials, la R i la M, que es fan amb els llavis, sembla que van protegir la vocal, van impedir que es trenqués. Les consonants van fer d'amor de, de contenció. És increïble. Sí. Altres paraules, com father, simplement no van seguir el patró, potser per influències dialectals. I després hi ha els immigrants. Immigrants. A la llengua. Exacte. Els matlleus, paraules com suflé o cappuccino, no van participar a la gran rotació vocàlica. Per què? Perquè van arribar a la festa quan ja s'havia acabat. Clar, van arribar tard. Van arribar quan el procés ja estava molt avançat o completat. Hi ha una idea final a les fonts que em sembla brillant. Diu que l'anglès, d'alguna manera, va pagar un preu per haver simplificat tant la seva gramàtica. És una perspectiva fonamental per entendre el per funcional de tot plegat. Si compares l'anglès mitjà amb l'alemany modern, per exemple, l'alemany va conservar molta complexitat gramatical. Casos, gèneres, terminacions... L'anglès, en canvi, ho va perdre gairebé tot. Es va fer una llengua molt més monosil·làbica. I això té una conseqüència acústica, no? ...que t'ajudin, tota la càrrega del significat cau sobre la vocal... Si la diferència entre dues vocals és molt subtil, en una conversa ràpida és molt fàcil confondre-les. La comunicació es podria col·lapsar? Exacta. Llavors, la gran rotació vocàlica va ser, en el fons, una solució a aquest problema. Una solució inconscient? Sí. En canviar vocals pures per diftons complexos com «ai» o «au», la llengua va crear sons molt més distintius, més robustos, més difícils de confondre. Va ser una adaptació fonètica per compensar la pèrdua de complexitat gramatical. Llavors, la gran conclusió és que la gran rotació bucàlicra no va ser un accident. Va ser una adaptació, una resposta a una tempesta perfecta de canvis interns, una agitació social massiva i, finalment, una revolució tecnològica. Aquesta raresa de l'ortografia anglesa no és un defecte, sinó un mapa de la seva història. Exacte. La llengua va sacrificar transparència ortogràfica per guanyar claretat comunicativa. De fet, el canvi és tan profund que fins i tot els noms de les lletres van canviar. Abans, la lletra A es deia A, com la nostra A. Després va passar a dir-se EI. La I es deia I i ara es diu AI. El canvi és a tot arreu. El que ens deixa amb una última reflexió, una idea provocadora que plantegen les fonts. Si la rotació va ser, en part, una resposta a la pèrdua de complexitat gramatical, això planteja una pregunta fascinant. Si l'anglès hagués conservat una gramàtica més complexa com l'alemany, hauria necessitat un canvi fonètic tan dràstic? Podria una gramàtica més complexa haver salvat l'anglès de la seva ortografia endimònia?